kepada kita sampai saat ini Allah subhanahu wa sallam memberikan kesempatan untuk kita mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. yang juga Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dari acara daurah yang sedianya cuma dua hari Alhamdulillah bisa bertambah sampai lima hari dan ditutup dengan taufiyah dan nasihat dari Syekh Dalmatli Hafizhahallahu taala mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada daurah ini bisa mengingatkan kepada kita fa inna fidratan mu'minin dan mudah-mudahan Allah berikan sabar dan istiqamah kepada kita untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah amin ya mujibassa'in kemudian yang host kalian jazakumullah dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan dari apa yang di cara ringkas atau global dari apa yang disampaikan dari ceramahnya atau sifatnya C tadi yang di antaranya setelah beliau mengucapkan tahmi dan taslim kemudian beliau membawakan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan untuk kita pentingnya tentang permasalahan dakwah yang beliau membawakan dengan ayat ya ayyuhar rusul baligh ma unzila ilaikum mir rabbikum yakni ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari rabbmu dan beliau juga menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sebagai pembawa berita gembira dan juga sekaligus sebagai pembawa peringatan dan juga hakim yang memutuskan perkara umat Islam yang kita diminta untuk tunduk kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan umat ini dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dan sekaligus sebagai rekomendasi kepada umat ini dengan ayatnya: "Ilmu Akmal Fulaqum Dinaqum, Wa Atmanu Alaykum Naimati, Wa Rabi'dulakum Lishlamadina." Kemudian beliau menyatakan Bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi secara jumla dan tafsila, secara global ataupun juga secara terperinci. Bagaimana beliau di antaranya juga bawakan dalil, "Wa ma atakum Rasulu fakhu zuhu wa ma nahakum anhu fandahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Kemudian beliau juga membawakan ayat tentang ancaman dari mukhalafah akan perintah Rasul alaihissalam dengan firmannya: "Faliyadhililladzinni yuqalifun anamrih antusibahum fitnah, atau yusibahum majabun alim. Maka hendaknya waspadah, hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihkan perintah Rasul alaihissalam akan menimpa kepada mereka fitnah, atau menimpa kepada mereka siksaan yang pedih." Maka Al-Haq Adalah bersama Al-Kitab dan al Dari Nabi Ar-Rahmah Yang beliau telah menyatakan Alaikum bisunnatihi wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina al al min ba'adi Tamastaku biha wa'adhu alaihi bin nawajib Wa iyaikum wa umur. Atau kama umur Aukamakala alaihissalatu wassalam Tentang wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku Ini yani sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam dan juga sunnah Para kulahur rasyidun Karena sejujurnya barang siapa yang hidup sepeninggalku Nanti akan mendapatkan perselitian yang banyak Kemudian Beliau Membawakan Tentang Ijma' Di kalangan para sahabat Adalah sesuatu yang Bisa dijadikan sebagai dalil Adapun apa dari yang sudah beli sudah barakahat Rasul an Nabi SAW adalah dihantar bimbingan dan mendasar oleh Alih Alimah adalah tergantung dengan kemungkinan dan apa yang mudah pada mereka kemudian selanjutnya beliau ini diantara mukadimahnya kemudian beliau membawakan tentang manhaj atau prinsip-prinsip manhaj salat diantaranya yang pertama adalah kebudaya ilmi Wa ta'zimuhu, wa ta'zimu ahlihi Wal mudhakaratu fihi Jadi yani menjaga ilmu Dan mengagungkan kepada ahlinya Serta mudhakarah Senantiasa mengkaji dan membahas Akan ilmu Kemudian yang kedua Dengan ta'lif ul-kutub Dengan menulis buku-buku Dan yang ketiga Dengan ilqal muha'adharat Dengan menyampaikan ceramah-ceramah Khutbah-khutbah Dan juga nadawat. Atau juga memberikan nasihat-nasihat Ini diantara Man hadsalah yang beliau sebutkan Dalam dakwah Dan Kata beliau inilah syarah Atau jalan yang telah ditempuh Oleh para imat dakwah dari umat ini Kemudian Beliau mengatakan Ini Saya menghimbau Agar ini bisa menjadi peringatan bagi saya pribadi Dan juga peringatan ini Bisa memberikan barakah Kemudian beliau mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita, katanya, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kepada kita dengan diberi akal untuk kita mempelajari dan mengkaji agamanya. Baca baca Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada kita seorang rasul yang Muhammad alaihi salatu wasalam yang beliau ini diutus kepada jin dan manusia sekaligus sebagai penyempurna dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita dengan menurunkan kitabnya yang telah menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam ini kemudian beliau juga menyebutkan mengingatkan kepada kita akan akhir kesudahan dari kehidupan manusia ini yang beliau menyebutkan tentang sifat-sifat sorga dan ahlinya demikian pula sifat-sifat neraka dan ahlinya dan ini tempat kembali pertama bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jannah baginya kemudian yang mengingkarinya atau berpaling darinya adalah neraka baginya kemudian kemudian Selanjutnya beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah kepada kita dengan sekian banyak perintah Dan juga melarang kepada kita dengan berbagai larangan Maka barang siapa yang bisa mengerjakan kebaikan Tentunya tidak lain adalah dari karunia Allah dan kebaikannya Adapun yang dia mengerjakan keburukan Maka itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, wala Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Kemudian beliau menyebutkan bahasanya kehidupan adanya kehidupan dunia ini dan adanya perintah dan larangan ini adalah untuk menguji. Ayyukum ahsanu amala? Siapakah yang paling baik diantara kalian amal berbuatannya dan sampai kemudian beliau mengingatkan dari firman Allah SWT pada surat Al-Hajj Ya Yuhannas, in kuntum fi raibin minal ba' a. Wahai manusia Jika kalian dalam keraguan tentang adanya hari berbangkit Maka semuanya Allah SWT telah menciptakan kalian dari Nutbah Kemudian alaqah, kemudian mutgah Sampai kemudian menjauh lahir Dan ada yang Diwafatkan Sampai Ilar zalil umur Sampai umur yang sudah tua Sampai umur yang rodilah Ini semuanya mengingatkan kepada kita tentang kesudah Akhir kesudahan bagi kita Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Bagi kita Darun lil amal Wa darun litijarah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Dunia ini sebagai Negeri untuk kita beramal Negeri untuk kita berdagang Negeri untuk kita berbuat baik Beramal yang saleh. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Darul jajak Jadi negeri merupakan negeri Pembalasan Jadi negeri jadi apa, Darul barzahi wal akhirah Di alam barzah dan di alam akhirat Kemudian beliau menyatakan Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah merintahkan kepada kita dengan apa yang itu adalah untuk kebaikan kita. Sebagaimana Allah SWT telah melarang kepada kita dengan larangan-larangan yang semuanya itu akan berikan mazharat bagi kita. Kemudian Allah SWT juga telah merintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan juga mentaati Ulil Amri. Dan Allah SWT juga telah merintahkan untuk kita hanya beribadah kepadanya. Serta al-musamahah, juga al-musabakha fi kullil khair, berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Sebagaimana Allah SWT juga merintahkan kepada kita untuk kita istiqamah, sahabat, dengan apa yang akan berikan manfaat kepada kita. Dari perbuatan dan juga perkataan kita. Kemudian beliau mengambil dalil dengan ayat innalladziina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rab kami adalah Allah kemudian istiqamah, tatanzilu alaihim Maka turun kepada mereka pada malaikat dengan memberikan tausiyah dan memberikan hiburan, alla taqhabu wa la tahzanu. supaya jangan janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun lan khabar gembira bagi kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan Istahyu min Allah haqqal haya Anda badar ra's wa ma wa wal batn wa ma hawa wal yadhkuril akhirata wal bila Poured… wal an anta rabbal alamin anta mamnun wal ya waliyat waliyat kulli mauta wal an istahi minaha oh istahi minallahi haqal haya an tahfaz ar-ra's wal batn wa ma hawa wa nadzkuril mauta wal bila Wa man arada al-akhirata taraka zinata al-hayati ad-dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqal hayaa aw kama qala anhu sallallahu alaihi wasallam Yani malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya supaya kamu menjaga kepala dengan apa yang dikandungnya menjaga perut dengan apa yang dikandungnya kemudian juga mengingat mati dan juga mengingatkan ujian serta barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya meninggalkan zinatal hayati dunia, perhiasan dunia, kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang telah mengerjakan empat perkara ini, berarti dia sungguh-sungguh telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita, salam bawakan hadis ini, kunu min abnail akhirah. Jadilah sebagai abnaul akhirah. Anak-anak akhirat, walau takun mina bni dunia dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia ini yang tidak beramal dan juga tidak ada ketaatan padanya. Ini diantara uh, tausiah atau nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Adapun berikutnya adalah uh, dengan asilah yang pertama. Pertanyaan tentang asbab uh, asbab sahabat al-Manhaj Salafi tentang sebab-sebab untuk kita bisa sahabat dan istiqamah di atas manhaj Salafi yang pertama beliau katakan adalah talab ilmu syar'i mencari ilmu syar'i kepada ahlinya yang mereka adalah mengikuti jejak para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian juga menelaah dan mengkaji juga memberikan perhatian besar dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah Serta juga mempelajari akan sirah Nabawiyah Ini diantara jawaban beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tau atau nasihat kepada akhwat. Yang pertama mengatakan maka bersyukurlah. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan karunia bisa iltizam dengan agamanya. Kemudian hendaknya merealisasikan apa yang diilmuinya dari manhaj salafi. dari berhijab dengan hijab yang syar'i, dan juga menjauh dari rizalul jannib serta menjauh dari asbabul fitan dari sebab-sebab fitnah. Kemudian beliau juga mengatakan hendaknya kepada para wanita ini, para khotbah dan muslimat ini juga sahabat. Sokoh dan istiqamah untuk senantiasa iltizam dengan komitmen dengan syariatnya. Juga hendaknya senantiasa menyebarkan dakwah dari komitmen kepada hijab dan menjaga kehormatan dirinya serta mentaati kedua orang tuanya, juga mentaati kepada suaminya serta juga mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian ini diantara uh, taujihat beliau tentang kepada akhwat al, al muslimat. Kemudian pertanyaan berikutnya Tentang hukum al-intikhabat Jadi hukum tentang pemilu Beliau mengatakan Bahawa pemilu itu Hendaknya sesuai dengan Siasa syariah Dengan politik yang syarih Hendaknya yang dipilih adalah seorang Akil dan seorang alim Dan juga seorang hakim Yang akan Mengendalikan Dan membawa umat dengan kendali yang baik tidak dengan politik yang dipahami oleh orang apa oleh kebanyakan orang orang yang punya tendensi alamandab wadab kepada orang yang semaunya sendiri punya tendensi-tendensi yang lain kemudian yang namanya hakim ini hendaknya adalah dipilih oleh ahlul hal wal yang mereka ini adalah dari kalangan para ulama agar di Negeri itu sesuai dengan Cara islami Dan sesuai dengan tuntunan dan syariat islam Barangkali saya tak se sedikit tambah Mungkin tafsilnya silakan Baca dari risalahnya Syekh Muhammad Al-Iman Alhamdulillah sudah diterjemahkan itu. Kemudian Pertanyaan berikutnya tentang Tarifatul Rujuk Jadi cara untuk kembali rujuk Dari Penyimpangan setelah uh, the, dari penyimpangan dari salafi beliau mengatakan hendaknya dia memuji kepada Allah karena diberi karunia untuk bisa rujuk dan bisa kembali kepada salafi Kemudian yang kedua hendaknya dia bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang dia benar-benar sah ingkaran sahdekan kalau memang jujur ingin kembali. Kemudian yang kedua hendaknya dia kembali kepada apa yang dulu pernah dijalannya dari manhaj salafi, serta mempraktekannya manhaj salafi ini dengan praktek dan realisasi yang benar. Juga hendaknya dia istimrar fi talabil ilmu terus menerus dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga hendaknya dia meninggalkan dan membuang. Apa yang ada padanya Dari penyimpangan-penyimpangan tersebut Kemudian Kalau memang dia benar-benar bertaubat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan Tawbat kepadanya Sebagaimana beliau juga kemudian mengambil Dalil di surat al-Furqan Illa man taba wa amana wa amilas amalan saliha Al-aya Kemudian Pertanyaan berikutnya Tentang Nas-nas yang berkaitan Pertanyaan berikutnya tentang Nas-nas yang umum yang berkaitan dengan Mu'amala al ul Beliau katakan bahasanya ahkam menusus Hukum-hukum nas-nas tersebut adalah Hukum yang umum Yang yang dari juru Tahtaha Zusiyyat Yang ada di bawahnya adalah Bagian-bagian dari keumuman ini Ada bagian-bagian tersendiri Bagian-bagian dari nas-nas tersendiri Maka dalam masalah ini Ahlu sunnah Bisa diketahui Dengan iltizam mereka, komitmen mereka Kepada kita dan sunnah Ada pun ahlu Bisa diketahui dengan perilaku mereka akan mukhalafatnya kepada nusus, kepada nas-nas yang syar'i ini. Kemudian untuk mengetahui itu semuanya juga harus dengan dalil-dalil yang ada padanya. Ahdus sunnah wal jamaah dalam mendegakannya. Kemudian juga ahdus sunnah wal jamaah jelas. Diketahui dengan perkataan dan juga perbuatan mereka. Sebagaimana demikian pula. Ahlul Ahwah Bisa diketahui dengan perkataan Dan perbuatan mereka Serta sikap-sikap mereka Alamari zamani wal makan Sepanjang waktu dan sepanjang masa Kemudian Beliau mengatakan Balai Juju Tidak dibolehkan Untuk Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya tidak dibolehkan bagi seorang <tuh> untuk memberikan bayangan atau menyangka dan menetapkan kepada orang dengan mengatakan bahwasanya nafs nafs al-Qur'an tidak apa tidak menentukan kepada al-Qur'an demikian dan demikian artinya di sini sepertinya perubayan ketika nas-nas eh, itu umum ketika mau ditatpi kepada eh, kepada khusus mestinya perubayan kemudian eh, yang terakhir adalah tentang tariqatul jawah jadi dalam menyalat pertanyaan yang terakhir tentang menyampaikan kepada orang-orang awam Menyampaikan ceramah kepada orang awam Di sini tidak lain adalah Dengan beliau mengatakan Dengan menyampaikan dengan salim Mengajari mereka akan al-haq Dan akan sunnah Kemudian juga Dengan menyampaikan Apa yang telah, telah dihabarkan Kepada kita di Rasulullah Maka ini tidak termasuk kodah Dan kemudian beliau mengatakan Barang siapa yang menerima Dari apa yang disampaikannya maka ini Berapa, e, fal yang mazinlah dia memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang menolak dengan apa yang disampaikan maka bukan tanggungjawab dirinya. Ini e, ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Sheikh. Wallahu Taalaalam. Barangkali kalau ada kurang dan lebihnya, karena ini juga terburu-buru, apalagi juga sound sistemnya kurang, apa kurang jelas tadi. Maka ini e, mohon diluruskan kalau memang masih banyak e, di sana sini kesalahan. Dan yang tentunya kita perlu merujuk kembali kepada rekaman-rekaman yang ada tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini ada sedikit apa, e, ralat. Dari salah suara ikhwah. Dan di sini apa yang disampaikan oleh Ustazul Kurnain. Dari beberapa mungkin kesalahan ucap, Ustazul Dan... Ustaz Al-Fanaih juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang disampaikan dari ralatin. Maka ini semestinya demikian. Kalau memang salah, selalu di, apa, diingatkan. <tuh> ini dikatakan, ini saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Wajizakumullahu khairah. Afan ya Ustaz, Anda mendengar di beberapa tempat pembahasan sunnah, Ustaz salah ucap. Wallahu ta'ala alam yang pertama Ustadz katakan perkataan Ibn Taymiyah mencuci sepatu. Namun pada awal dan kesimpulan, alhamdulillah Ustadz katakan mengusap sepatu. Mungkin perlu diralat tentang perkataan Ustadz tentang e, tentang perkataan Ibn Taymiyah yang Ustadz katakan mencuci sepatu saat pembahasan. Hati makhluk berada di antara jari dari jari jemari Allah pada awal dan akhir pembahasan ini yang kedua pada awal dan akhir pembahasan Ustadz mengatakan hati makhluk namun pada pertengahnya pertengahannya Ustadz katakan hati Allah berada di antara jari dari jari jemari Allah Wallahu taala Ustadz telah ucap kemudian yang ketiga saat pembahasan Masuk jannah karena rahmat Allah Dan rahmat Allah didapat Karena sebab amalan salih Kebanyakan ini Yang ustaz ucapkan namun Terucap juga rahmat Allah Karena sebab amalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana terekam dalam kaset Wallahu ta'ala alam Sepertinya ustaz salah ucap dan tidak Menyengajakan hal tersebut Hanya saja saya khawatir kaset tersebar tanpa edit dan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka. Waliyahudzubillah, mencari salah untuk menghantam, mencari-cari ketala apa, mencari-cari ketalaan ustaz. Saya mencinta ustaz kerana Allah, semoga Allah menyatukan hati-hati kita dan memperbaiki hubungan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahib al-ma'in. alamin. Ini dan uh, sekali lagi uh, Saya berhubungan meng uh, mengucapkan terima kasih Dengan peralatan seperti ini Dan barangkali perlu seperti ini Dan uh, inilah ukuwa iman yang semestinya Wallahu ta'alam demikian kemulian dari saya Barangkali kurang dan lebihnya Dari apa yang saya apa, Secara global ini saya sampaikan masih, masih banyak di sana sini kekurangan Dan kelebihannya Maka saya mengucapkan Mohon maaf yang sebesarnya dan mohon juga Diluruskan Kemudian juga terakhir saya sampaikan saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah eh menyempatkan waktu untuk hadir dalam daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dan juga amal yang saleh serta diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa berpegang teguh di atas manhaj al jamaah yang mulia ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada ta'mir masjid khususnya yang telah memberikan tempat dan ubur-ambunya untuk apa, e, pelaksanaan e, doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan balasan dan imbalan yang sesuai dan kemudian barangkali e, banyak kekurangan dan juga apa namanya e, kurang kesalahan dalam e, acara doa ini tentunya kritik dan saran juga ditunggu mudah-mudahan pada pelaksanaan-pelaksanaan daurah-daurah berikutnya bisa lebih tertata lebih rapi lagi dan tentunya sesuai dengan apa yang kenyamanan dalam kita dalam ilmu bisa kita dapatkan dan kita lebih khidmat dalam apa, kita mengkaji dan mempelajari dalam daurah ini itu dulu dari saya wallahu taala alam subhanakallahumma wabihamdika syukran anta tahaqqu bilaik wabillahi taufik wasallallahu alaihi